Світлана Талан. Невордалаки. Передмова. Світлана Талан вчителька за фахом. У її біографії поєдналися Сумщина та Луганщина, а у творчості гостросоціальні мотиви. Перший роман, коли ти поруч був відзначений всеукраїнським літературним конкурсом Коронація слова за 2011 рік і розповідав про долю дівчини хворої на снід. І жанр правдивої історії true story. Саме такою правдивою історією про життя простої української жінки та її родини є пропонований вашій увазі роман. Можливо, у ньому відбилися родинні перекази. Можливо, образ Марійки, простої вчительки з української глибинки, є в чомусь автобіографічним, хоча авторка та її героїні різні за віком і досвідом. Життя Марійки – Звісно, не першої Марії в історії української літератури, символічна значущість цього імені часто виявляється у творах вітчизняних письменників, згадаємо, бодай, Марію Уласа Самчука. Розпочинається у тяжкі для української історії часи, напередодні Другої світової війни. Саме звідти походять психологічні травми персонажів твору. У перші повоєнні роки сільська молодь, незважаючи на матеріальну скруту, докладала всіх зусиль, аби здобути вищу освіту. Для молодшого покоління, можливо, буде відкриття, через які випробування прийшли їхні прадіди та прабаби, котрі не мали ні одягу, ні взуття, а найбільшим щастям вважали відвіди кінотеатру та зекономлені на їжі копійки. Попри такі складні життєві обставини, молоді люди закохувалися, одружувалися, раділи життю. Просто бутєві радості персонажі роману намагаються знаходити в усьому. Однак не варто вважати, що роман Світлани Талан не зачіпає суттєвіших проблем. Йдеться в ньому і про зраду та довіру, безкомпромісність і пристосуванство. Професійний обов'язок і прагнення довіри у суспільстві, що живе за моральним кодексом будівництва комунізму У найскладніші моменти життя Марійка приходить до церкви, адже вона – жінка, котра прагне захистити своїх дітей, нехай двоє з них і не рідні для неї Зберегти родину, незважаючи на зраду чоловіка Уміння розуміти та прощати – ось чого навчає авторка на прикладі своєї героїні Зрештою, що означає вигук, винесений у назву твору? Адже Світлана Талан пише не фентезі, не горор. Марійка та її чоловік Роман усе життя працюють у школі. Стратившись твоє здоров'я, щоб на схилі віку почути від пихатої червономордої судді «Ви не діти війни, ви вурдалаки». Ці слова виявляються фатальними для романа, а останньою метою в житті Марійки стане написати книжку. Аби довести пихатому червономордому світу, вони, їхнє покоління, змушені тепер жебрати в держави таки невурдалаки. Власне, на протиставленні добра і зла, людяності та жорстокості, совісті і нахабства побудовано всю розповідь. Часом дещо пафосно, часом сентиментально, надмірно емоційно. Але щиро. Безперечно, основною читацькою аудиторією роману невурдалаки стануть люди старшого покоління. Ті, хто в персонажах Світлани Талан упізнають себе чи своїх батьків. Проте і молоді, що зараз живе фактично при комунізмі, корисно буде дізнатися історію дітей війни. Та, можливо, розвіяти ілюзії про солодке радянське життя, котрі дивним чином з'являються у свідомості тих, хто народився вже після розпаду Союзу. Катерина Романченко Світлій пам'яті батька, любій матері та усім дітям війни присвячую. Так ніхто не кохав через тисячу літ, Лиш приходить подібне кохання. Володимир Сусюра Частина перша. Спогади з дитинства. Кажуть, що на кожне покоління обов'язково випадають якісь випробування. Наше покоління зараз називають дітьми війни. І не лише тому, що на нашу долю припали жахіття війни. Ми пережили випробування ще й голодом та бідністю. З раннього дитинства вже знали не на словах, що таке важка праця. Діти війни – особливі люди. Про це я знаю з власного життя. Народилась я в мальовничому селі на Поліссі, таких немало в Україні. Наша хатинка стояла на пагорбі. Вона була маленькою та старою. Через поважний вік хата похилилася й увійшла у землю. Біля ганку росла величезна дика груша з товстим стовбором та густим широким відтям. Влітку вона давала приємний затінок лавці та столу, які змайстрував батько. Навесні хатинка, що стояла у тихій задумі та смутку, опинялася серед бойного цвіту вишень, слив, яблунь та буску. Коли подих свіжого весняного вітру легенько торкався квітучих дерев, з них за вірюхою падав білий цвіт на солом'яну стріху. Тоді наша хатинка переставала бути такою сумною. І вже веселіше тяглася у гору своїм похиленим димарем туди, де снував до неба жайворонок золоту нитку своєї пісні. А ще біля хати, попід тином, мати завжди садила квіти Найбільше мені подобалися невибагливі, але такі горді мальви Ці квіти радували око цілісіньке літо До того ж були різних кольорів І світло-рожеві, і білі, і яскраво-червоні Вони були і красиві, і практичні З їхніх квіточок можна було зробити гарну ляльку Зірвеш рожеву квітку, і вже за хвилинку тримаєш пишну принцесу в рожевому платтячку. Візьмеш червону, ось і подружка принцеси. Упродовж городу тяглася возенька доріжка, поросла м'яким споришем. Вранці травичка вкривалася росами, стаючи схожою на прохолодний вологий килимок. Якщо побігти цією возенькою росяною доріжкою через садок та город, ти опинишся біля самого берега невеличкої тихої річечки. Сюди ми бігали щоранку вмиватися. Мила ж не було, але біля берега росла травичка з біленькими квіточками, яку ми називали мило. Якщо її добре розім'яти, то вона починала милитися, ніби справжнє мило». Біжиш вранці до річки, над якою завис сивий туман. Роси обпікають босі ноги, аж дух перехоплює. Хлюпнеш в обличчя холодної води, де й сон подівся. Проте одразу відчуваєш і бадьорість, і приплив сил. До самого городу тяглася тиха затока, затінена старезною вербою з покрученим корінням. Батько казав, що ту вербу саджав його батько, наш дідусь. А в тихій річці вода чиста та прозора, наче кришталь Влітку можна було спостерігати, як зграйки рухливих мальків гралися у воді То вискакуючи на сонце, то ховаючись у тінь верби Іноді до берега підпливала велика повільна рибина Тикалася носом в оброслий водяним мохом камінь І подовго стояла, ніби прив'язана, ліниво поводячи широким хвостом Узимку Крига сковувала річку, і тоді можна було прямо з городу потрапити на ковзанку. Та якби ж то дитинство було таке прекрасне, як барвистий та сонячний світ навколо. Я, Марія, була в сім'ї найстаршою дитиною. Народилась у 1936 році, а через два роки потому народився братик Сашко. Найменша Софійка з'явилася на світ у 1941 році. Наша мати працювала все життя в колгоспі. Вона була невеличкого зросту, білява і мала гарний голос. Батько теж був простим колгоспником. Високий, стронкий та чорнявий красень. А ще у нашій маленькій хатинці з нами проживали батькова сестра, яка не виходила заміж і власних дітей не мала. Ми троє були їй за рідних – Звали її всі тьотею, і так до неї прилипло це слово, що часом ми забували, яке у неї ім'я тьотя та тьотя. А ще з нами жила материна сестра зі своєю донькою Наталею. І все було б добре, якби в нашій хаті надовго не оселилися злидні, хоча батьки працювали від ранку до смерку. Мати працювала в колгоспі, але не за гроші, а за трудодні. У кінці року на трудодень отримувала 50 або 100 грамів зерна. Тоді брали це зерно та йшли молоти на жорнах, які були зроблені з двох каменів. Батько теж працював у колгоспі, але того зерна, що заробляли батьки, на нашу велику сім'ю не вистачало. Тоді тато йшов по сусідніх селах дивитись, хто будує нову хату. Одного разу батько розкривав солом'яну стріху і знайшов там шматочок старого пожовклого сала. Він не сказав про нього господарям, сховав сало за пазуху і приніс додому. Сало було дуже старе, смердюче, пожовкле, майже коричневе, але яким же смачним воно нам здавалося. У нашій родині тоді було справжнє свято. А якось у старій покрівлі батько знайшов сховані копійки. Можливо, батько і взяв гріх на душу, але господарям не розповів про знахідку – приніс ті копійки додому. З маличку ми, діти, були привчені до всякої роботи. Сашко пас корівку, без якої ми, напевне, не вижили б. Збере мати зранку йому вузлика, а там окраєць хліба та одна картоплинка. Умиється сльозами, проводжаючи малого, а сама на роботу. А ми з сестричками беремо мішки та йдемо в коноплі рвати плоскуху для корівки». Більше зілля росло і на плантаціях буряка, і на картоплі, але туди ходити було не можна. А коноплі високі, здавалися нам цілими деревами. Подме вітер, коноплі зловісно захитаються, зашумлять. Страшно, але що вдієш? У них можна було сховатися, нарвати бур'яну, щоб потім насушити його на зиму для корівки-годувальниці. Хоча насправді ми рідко пили молоко. З нього робили сир Збирали вершки, які тьотя несла на собі Пішки 15 кілометрів до міста Щоб продати на базарі Та вторгувати якусь копієчку Знесе курка якесь яйце Теж на базарі продадуть Самі не їмо Тільки облизуємося Рвемо одного разу зілля в коноплях А подружка Валя вирішила мене трохи полякати Марійко, а ти знаєш, що по коноплях ходить дурна баба? Каже Валя, а у самої очі такі хитрі «Шуткуєш?» Запитую «Щас не слово» Каже «Та вже серйозно» «А ти бачила її?» Запитую, бо вже стає якось лячно А ще піднявся вітер Коноплі над головами розгойдалися Зловісно зашуміли «Я не бачила, а ось люди бачили То, може, підемо додому?» «Ні», відповідаю я І починаю швидше запихати зілля до мішка Злякалася я тієї дурної не на жарт, але виду не подала. Рву бур'яни, а сама прислухаюся до кожного шелесту. Якщо з'явиться дурна баба та поженеться за мною, розмірковою, кину їй спочатку мішок, нехай його розірве. Потім буду тікати від неї та скидати із себе одяг, щоб кинути бабі. Так і врятуюся». Згадуючи ті часи, я лише згодом, коли сама стала дорослою, зрозуміла, як було тяжко матері, як країлося, рвалося на шматки, пекло болем материнське серце. Вранці, коли вона нас будила, ми всі як один починали скавчати, мов голодні цуценята, хочемо їсти. «Зараз, дітоньки, зараз, моє любі», – казала мати, нишком витираючи сльози а сама діставала варені картопляні лушпайки. Щоб нас якось заспокоїти, розповідала нам віршика. Плакала киця на кухні, аж у неї очі попухли. Чого це ти, кісонько, плачеш? Їсти чи питоньки хочеш? Ні їсти, не пити не хочу. Сам кухар сметану злизав, а на мене кісонько сказав. Розповість, мама віршика, хоч сама вона до школи не ходила і була неграмотна. Дивись, вже й веселіше дітям стало. Трохи легше було, коли приходила весна. Ми тоді збирали цвіт білої акації, з якого мати пекла нам оладки. Їси їх смачно, бо голод такий, що аж живіт до спини прилипає. А там і час цвітіння конюшини приходить. Назбираємо рожевих квіточок конюшини, мати розітре в ступці, щоб спекти оладки. Моя хрещена мати дала нам одного разу шматочок сала, щоб змащувати пательню для жарки. Той шматочок мати ховала на припічку, і ми, діти, як не хотіли їсти, ніколи його не чіпали. Але одного разу я була вдома сама. Так хотілося їсти, що аж нудило. Знала, що харчів ніяких немає, проте, про всяк випадок, позаглядала в чавуни та горщики. Ніде нічого, хоч вітру розгуляйся. Але ж я знала, що на припічку схований шматочок сала. Як згадала про нього, аж слинка потекла. Прислухалася, чи ніхто не йде до хати, та й вирішила хоча б понюхати той шматочок «Знаю, що брати не можна, але якщо понюхаю його, то нічого ж не станеться», – подумала я, та й дістала той шматочок А він смажений, пересмажений, чорний, зморщений, і жиру вже не видно Понюхала, а він так пахне, вирішила, що можна його полизати «Це ж не їсти, тож ніхто не помітить і не дізнається» лизнула один раз і майже не відчула, який він на смак. Ще раз спробувала, а потім ще, і так захопилася, що не почула, як до хати зайшов братик Сашко. Ага, сало єси, зарепетував він. Злодійка, крадійка, я все мамі розкажу. Я стою червона, ніби мене обдали окропом. Це ж треба потрапити в таку халепу. І що про мене тато й мама подумають? Я не крала, кажу, крізь сльози. А що ти тоді з ним робила? не вгамовується малий. Я, я його лизнула, зізнаюся я. І як, смачно, оченята в братика одразу заблищали. Хочеш спробувати? Еге ж, тоді пообіцяй, що нікому не скажеш, кажу я, тримаючи шматочок сала перед самим його носом, щоб подражнити. Нікому, клянеться Сашко, не зводячи очей зі шматочка. Я простягла руку, а він, як цуценя, почав вилизувати той шматок швидко-швидко, та ще й з усіх боків. «Е, ні, ми так не домовлялися!» Я піднімаю руку вгору, щоб сало було на безпечній відстані. «Ти так все сало злижиш!» «А завтра ще полижимо?» – сумом запитує братик, не в силах відірвати погляд від шматочка. «Подивлюся, чи вмієш ти тримати язика за зубами!» відповіла я, та на правах старшої сестри поклала сало на місце. Напевне, з тиждень ми так з ним таємно лизали той шматочок. А потім Сашко не втримався. Примісінько з моїх рук вихопив його і одразу ж ковтнув, як індик. Я почала ревти, бо зрозуміла, що тепер наша таємниця викриється, а ще більшою прикрістю буде те, що не буде на чому смажити оладки». Коли мати повернулася додому, то я так вже зривалася, що й говорити не могла, лише хлипала. Сашко їй в усьому взізнався. Тоді мати вперше відлупцювала свою дитину, тобто Сашка, мене не сварила, бо я сама себе змучила. Коли прийшов тато, то ми вже втрьох сиділи на лавці та гірко плакали над тим шматочком якого вже не було. Що трапилося? схвильовано запитав батько. І що це за життя, коли про світу не видно? Плачучи, сказала мати та розповіла про пригоду. «Нічого, мої любі. Попезте в нам голівки, батько. Не весь же вік ми так будемо бідувати. А зараз, чим маститимемо пательню?» – запитала мати, витираючи сльози. «Завтра спробую походити по селу», – відповів батько. «Можливо, хтось дасть шматочок у борг». Батько дійсно дістав десь шматочок сала, а я ніколи за своє життя не взяла чужого». Ми частенько ходили за село збирати щавель. Він лише протикається із землі першими несміливими листочками, а ми вже його весь повищіпуємо. Одного разу Валя запропонувала піти нарвати щавель на кладовищі. «Там не можна рвати», – сказала я їй. «Чому?» «Мама говорила, що з кладовища не можна нічого їсти», – пояснила я. «А ти не кажи, де нарвала, то вона й не дізнається». «Брехати не можна». «А ти не бреши, не кажи нічого і все. Принеси щавель, поклади на стіл, та й мовчи, повчає мене подруга». Не хотіла я йти на кладовище, але вона так гарно розповідала, який там великий щавель, скільки його там багато, що я врешті-решт згодилася. Нарвали ми його, принесла додому, як Валя навчила, поклала на стіл, та й мовчу. «Ой, дитинко, – каже мама». «Який гарний та великий щавель! І де ж це такий виріз?» «На кладовище вище!» Одразу ж бовкнула я, бо брехати зовсім не вміла. Зізналася і одразу ж від сорому розплакалася. «Цить, доню!» Мати притисла мене до своїх грудей. «За те, що сім'я сьогодні буде з вечерею, спасибі!» «Але брехати більше не треба!» «Негарно так! Соромно! Добре?» «Я... Я ніколи, ніколи не буду брехати!» Кажу я, витираючи сльози. Іноді в нашій родині було справжнє свято. Це траплялося тоді, коли вдавалося впіймати у річці якусь рибину. Тоді можна було поласувати і гарячою юшкою, і спробувати саме м'ясо риби. Але найчастіше талонило взимку, коли річку сковувала крига. Дрібна риба, якої було в річці повно, починала задихатися. Тоді ми робили ополонку, туди підпливала риба, а ми виловлювали її під сакою. Цю рибу одразу ж не їли, мати сушила її в печі, щоб можна було обміняти за якісь харчі. Одного разу мати обміняла два відра сушеної риби на відро картоплі. Пам'ятаю, як навесні пішли ми з дівчатами за село, до залізничної колії, уздовж якої тягнулася лісосмуга з акації. Тільки почали рвати її цвіт, як щось загавкало Я була змалку боязка та полохлива, тож одразу принишкла і запитала подружку Валю «Де ця собака гавкає?» А вона, щоб посміятися з мене, каже «Звідки тут собаки? То лисиця» Я не на жарт злякалася Рву біленькі запашні квіточки, а сама вже дослухаюся, чи бува не загавкає та лисиця десь поруч з часом я трохи заспокоїлася і почала підспівувати дівчатам. Розгортаю гілля куща і раптом бачу примісінько перед собою чорного чоловіка з золотими зубами. Я й заклякла на місці від переляку. А той засміявся та й каже, «Вовка боятися в ліс не ходити». Тоді я як заверещу з переляку та вчеплюся у руку подруги. Як потім з'ясувалося, то був об'їжджик із залізничної колії, а зі мною трапилося лихо. Піду до школи, мене кілька годин, а у мене починають німіти губи. Потім по них йдуть кольки, доходять до голови, і мені стає зле. Вчителька відпустить мене додому, я приплетуся на ватяних ногах до хати, а їсти пити не хочу і не можу. За тиждень я вже ледь пересувалася, така стала немічна. Щось треба з дитиною робити, сказала тоді мати. А що робили тоді в селах? Привели до мене бабцю шептуху. Вона щось довго шепотіла над моєю головою, а потім вилила віск із розтопленої свічечки у воду. Ось, дивіться, сказала бабця. Ми з тітою подивилися та в один голос – лисиця. Зізналася я, що нещодавно злякалася лисиці. Наступного дня з воску вилилися кущі. А через добу – той дядько, якого я так злякалася З того дня я почала одужувати На другому кінці села було велике озеро А за ним тягнувся кудись далеко-далеко сосновий гай Найчастіше мене, як найстаршу в родині дитину Брала з собою в ліс хрещена мати Ходили далеко, у ті місця, де бувало менше людей Хрещена назбирає ягідь два великі кошики, а я лише один Йду додому і мені соромно повертатися з одним кошиком. Обмию ввечері ноги у річці, мати прикладе до перепаних підошов листя подорожника, примотаю ганчіркою, а на ранок знову ходжу босоніж. Але зазвичай йшли до гаю в основному діти збирати суниці. Увечері тітя нам готувала плетені з лози кошики, а вранці, ледь зажевріло на небі, будила нас йти до лісу по ягоди. Очі злипаються, але ми підіймалися йшли надвір, треба йти до лісу, бо хочеться їсти. Ноги босі, п'яти порепані, роса обпікає дитячі ніжки. Перед тим зайшли до сусідів, забрали із собою валю. Давайте Петруся розбудемо, запропонувала подруга. Навіщо? Нам більше ягід дістанеться, кажу я. А ти знаєш, як той ліс називається? Ні, зізнаюсь. Та яка різниця? Покійне, ось як. Одне слово вже мене налякало. А Петрусь від нас старший, не вгамовується Валя, тож із ним не так страшно буде. Чи й не так, кажу я, а сама вже повертаю до подвір'я Петрика. Йдемо до лісу, а навколо так гарно, що я вже й забула про страшну назву лісу. Обабіч дороги зеленіє висока трава, величаво розлігся лопушняк, серед трави завмерли ніжно дзвіночки. Подалі виглядають із трави ясноокі ромашки, рожевіє запашна конюшина, а старезний ліс урочисто й поволі суне нам назустріч. У лісі стоїть солодкий соничний запах, і ми одразу кидаємося до маленьких кущиків з листочками. Не втримуюся і перші кілька запашних ягідок кидаю до рота. Довго смакую ними, а руки самі вже швидко снують по траві. Нам потолонило, бо прийшли раненько, і люди ще не встигли визбирати ягідки. Кладу до кошика не лише встиглі, а й напівзелені суниці. Більше вже не куштую. Не одна ж я голодна. Коли кошик був майже повний, в лісі чомусь потемніло. Піднімаю голову догори й бачу, як велика темна хмара зачепилася за верхівки височенних сосен. «Напевне, незабаром буде дощ», – кажу Валі. «Доки не назбираю кошика, додому не піду», – відказує, та далі ниж порить руками по траві. «А ти не запитувала, Петруся, чому ліс називається покійне?» «Тобі завжди подобається мене лякати». «Так розповісти?» «Петрусь вже тут як тут». Чому ліс так називається? Якщо щось страшне, то не треба, благаю я його, але Петрик уже почав. Колись давно тут не було лісу, а стояло село, і в ньому жили люди. Посеред села у них була гарна церква, а одного разу все село і навіть церква провалилися глибоко під землю. Не бреши, кажу я. Не віриш? Петрусь аж підскочив. Я не брехун, і доведу тобі це. Іди ось сюди і приклади вухо до землі. Я слухняно підходжу до нього, стаю навколішки та прикладаю вухо до землі. «Чуєш? А що я повинна почути?» Мій дід казав, якщо добре прикласти вухо до землі та прислухатися, то буде чути, як у церкві дзвони б'ють та півні співають. Я завмерла, затамувала подих, і в цей час десь загримів грім. Я підхопилася, як навіжена, та побігла з криками, чим душ з лісу, а за мною всі також зупинилися, щоб відхекатися, коли вже вибігли з лісу. «Ти почула?» – запитав Петрусь. «Так», – відповідаю я, хоча й сама не знаючи що чула, чи громо злякалася. І тут Валя розривлася. «Я… я кошика в лісі забула», – схлипуючи сказала вона. Петрусь, хоча й був лише на рік старший, сміливо сказав. «Боягузки, чекайте на мене тут. Зараз принесу твого кошика. А ти справді чула дзвони?» Спитала Валя, коли постать хлопця зникла в гущавині лісу. «Справді!» – відповіла я. «І чого ти до мене причепилася? Не віриш? Піди сама і послухай!» Валя була набагато сміливішою і часто лякала, щоб потім з мене поглузувати. Батьки були на роботі, а в суботу до моїх обов'язків належало мастити долівку червоною глиною. «Пішли до берега погуляємо, віночки поплетемо», – запропонувала Валя. «Не можу!» – відказує їй. Треба долівку мазати. Валя примружує очі та про щось розмірковує, але недовго. А я вже здогадуюся, що подруга щось вигадала, щоб мене вмовити піти з нею. Ось підеш у хату, а там нікого немає, починає Валя. Ну то й добре, ніхто не заважатиме. Добре, то добре, але коли у хаті нікого немає, там літають янголи. Нехай собі літають, невпевнено кажу я, вони мені не заважають. Вони не лише літають, таємниче шепоче Валя. А що вони роблять? — вже тремтячим голосом запитую я. Літають і дзвонять у такі маленькі дзвоники, — каже Валя й хитро посміхається. Брешеш, — кажу я, а у самої вже мурахи по спині від страху полізли. І не брешу, сама чула. То у твоїй хаті літають янголи, а у нашій їх немає, — кажу я й показую на прощання Валі язика. У дворі в горщику розводжу глину з водою, беру щітку та шматочок конопляного клотча. З острахом тихенько переступаю поріг хати. Слухаюся в тишу. Лячно, дуже лячно, але треба йти до хати. Швидко білю долівку, дзвіночків, янголів не чути. Але це ще не все. Треба клотчам підвести рівненько по стінах над долівкою. Рученята тремтять від страху, ніяк не виходить рівненько, і я починаю тихенько плакати». Чи то від страху, чи від розпачу, весь час прислухаючись, чи не будуть тиленькати дзвіночками янголи. У середині літа дозрівав на городі мак. І так вже хотілося хоча б одну маківку зірвати, розкрити рота і висипати в нього зернятка маківки. Все частіше ми, діти, почали ходити навколо грядки з маком та скоса на нього поглядати. Це помітила тьотя, та й каже нам. Ви ж не здумайте заходити до грядки з маком, а то буде з вами лихо. А що з нами буде? Запитую, розмірковуючи, як це вона здогадалася, що нам мак не дає спокою. У грядці маку живуть русалки. І що вони нам зроблять? Залоскочуть до самої смерті. Ось що. Увечері Петрусь хвалиться. А я вже мак куштував. Сам рвав? Ні, мати голівку зірвала та пригостила мене. «Сам не ходи до грядки», – кажу я та розповідаю те, що почула від тьоті. «Ніяких там русалок немає», – заперечує Петрусь. «Там живе баба Китя». Хто б там не жив у тому Макові, але ми обходили цю грядку стороною. Наприкінці літа ми ходили до лісу, збирали груші дички. Їх сушили на печі, а взимку варили узвар. А щоб він був солодкий, цукровий буряк випарювали у печі з водою, до стану, коли рідина ставала солодкою і слизькою, як слимак. І з цією водою варили кришеники Гидкий був озвар, аж нутрощі вивертає, а все одно доводилося пити. Хотілося хоча б щось солоденьке скуштувати. Йдемо одного разу великим гуртом до лісу по гроші. Дорога тяглася через поле, коли бачимо на дорозі вовк лежить і в нього світиться око. І хоча нас було багато, полякалися, зупинилися і гадаємо, що нам далі робити. І назад вертатися не можна, і йти лячно. Хлопці, котрі сміливіші, знайшли палки і пішли на вовка. Підійшли ближче, придивилися, а то лежить шматок обгорілого дерева, з якого випав сучок. Ми гадали, що то його око. Посміялися та й пішли далі. Мені було п'ять років, коли почалася велика вітчизняна війна – Дитяча пам'ять не зберегла всього того, що довелося пережити, лише окремі епізоди. Ми, діти, почули це слово, але ще не уявляли, що таке війна. Це слово звучало на устах людей як щось страшне, зловісне, недобре, тому і вимовляли його тихо, з сумом. Пам'ятаю, що був спекотний день, коли солом прокотилося нове слово мобілізація. Всіх чоловіків збирали на шляху для відправки на фронт. Мати взяла за руку трирічного Сашка на руки сестричку Софійку, якій було лише три місяці, і ми з татом пішли до центру. Там уже було багато людей, стояли автівки. Жінки, бабусі, молоді дівчата всі чомусь плакали, і я розплакалася. «Не плач, Марійко», – сказав тато, і кудись побіг. Повернувся він з двома булочками, які купив у буфеті. «Яка ж та булочка була смачна?» Кругленька, пухка, скоринка, пахуча, підсмажена, золотава Скільки років пройшло, а мені все здається, що смачніше я ніколи не куштувала Тато поцілував нас на прощання, заліз до козова автівки, яка швидко зникла десь у дорожній куряві Мати плакала, а ми з Сашком їли булочки і не розуміли, чому вона плаче З того дня, як ми провели тата, почалося очікування листів з фронту Іноді батько писав ми утримували трикутнички і читали, хоча татові листи було нелегко прочитати. До школи він не ходив, а навчився читати та писати від брата, тому в його листі було мало голосних, майже одні приголосні. Доводилося швидше здогадуватися, аніж читати. Та хіба це було важливо? Головне, що отримали звістку з фронту, значить живий». А щоб тато повернувся з війни, ми всі щодня після обіду ставали перед образами і молилися Спасибі Богу і Матері Божій, дай Бог, щоб тато прийшов додому Помолимося і віримо, що Бог почув нашу простеньку, але таку щиру дитячу молитву, і з нашим татом буде все гаразд Одного разу ми від тата отримали посилку, який він надіслав канцелярські зошити коли в село вступили німці, то на березі річки у кінці нашого городу поставили свою кухню. Не ходіть туди, щодня наказувала нам мати. Спочатку ми дослухалися її застережень і боялися навіть носа поткнути на город. Але дитяча цікавість брала своє. До того ж у німців були такі привабливі різнокольорові дротики. Як же не підійти ближче та не розглядіти все своїми очима? Коли вдома не було дорослих, набралася сміливості та й пішла до кухні. Один із німців біля берега річки якраз чистив піском великий казан. Дивлюсь, а біля кухні лежать привабливі кольорові дроти. Пане, дай! Прошу і пальчиком на дроти показую. Він, напевне, зрозумів мене, засміявся, щось сказав по-своєму, погладив мене по голівці. А потім взяв якісь щипчики і нарізав шматки дротів. Схопила я їх, та мерщі бігти додому. Доки дорослі повернулися, я вже встигла познімати обмотку, нарізати її на невеличкі шматочки, нанизати на нитку та зробити намисто. Мати заходить до хати, а я вже красуюся в обновці. Посварила мене за те, що услухалась, але, мабуть, не дуже, бо я ще не раз бігала до берега та просила дроти на намисто. Кілька разів один німець давав мені варені кістки. Ми ще раз їх варили і всі ласували. Часто німці заходили до хати за харчами. Старші нас навчили тільки побачити, що заходять до двору, залазьте на піч і плачте якнайголосніше. Заходять вони з автоматами до хати і своє – яйко, млєко, а ми рвемо на печі. Ми німців боїмося. Подивляться на нас, порахують наші голівки, що з-за виглядають, перегочуть та й підуть. Напевне, у них теж діти були. А ось курей заходили у двір і самі ловили – Повідривають їм голови і кинуть, а ми позбираємо ті голови та й варимо. Цілу війну у нас прожила корівка-зірка. Кілька разів заходили німці до двору, щоб забрати її, однак, подивившись і порахувавши дітей, залишали. Але одного разу німців привів поліцай. Почали вони виганяти корову з хліва, аж тут вискочила на двір тьотя і почала благати їх не забирати корову, бо діти з голоду помруть. Вони нів'яко. Тьотя впала на коліна, почала благати німця, хапати його за руки, молити. Німець навів на неї автомата і мало не застрелив. Але ми так налякалися, що не поховалися на печі, а почали ревти прямісенько посеред двору. Поліцай не зважав на наш плач, а німець подивився на нас, сказав щось поліцаєві та й пішов геть з двору. За ним неохоче поплівся поліцай. У садку у нас росла велика яблуня. біля неї був виритий окіп. Це була яма, на яку зверху поклали дошки і засипали землею. Там завжди стояв на поготові каганець, а на долівці лежало кілька дощок. Коли запалювали каганець, то на мене наводили жах земляні жаби, які виповзали зі стін на світло. Я їх боялася більше, ніж самих німців. У пам'яті залишився епізод, коли над селом почався бій двох літаків – нашого та німецького. Мати, тьотя, материна-сестра – всі молилися, дивлячись з окопу в небо. Бій тривав довго. Нам було дуже-дуже страшно. Ревли двигуни літаків, летіли запалювальні кулі. На двох кінцях села спалахнули, загорілися хати, вкриті соломою. У тому бою наш літак збили, і лише після війни відбулося перепоховання льотчика. Одного дня чуємо на вулиці галас. Люди кудись біжать. Побігли й ми. Люди біжать на шлях... «Наші! Наші!» – чути повсюди. У селі на красивому білому коні попереду їхав бородатий чоловік. «Ковпак! Сам ковпак!» – прошили з юрбою. Партизанів зустрічало село хлібом сіллю. Вони дозволили мешканцям села забрати усе з німецьких складів. Люди кинулися розбирати харчі. Мати принесла півмішка зерна, а надвечір повернулася тьотя, яку ледь пізнали. Вона була вся покусана бджолами, але щільники з медом таки роздобула. А через день село знову зайняли німці. Вони видали наказ, якщо все не повернуть, розстріл. Довелося матері повертати зерно, але кілька кілограмів все-таки засипали у горщик та вночі закопали у садку. Дійшли чутки, що демобілізованих з нашого села будуть привозити у вагонах залізничною колією за 40 кілометрів від села. Багато жінок з вузликами вирушили туди пішки, з надією побачити своїх чоловіків. Почала збиратися і наша мати. «І я хочу до тата», – плакала я. «Не можна, дитинко, це дуже далеко», – сказала мама. «А булочку від тата принесеш мені?» «Гостинця обов'язково принесу», – пообіцяла мати та додала. «Якщо, звичайно, тата побачу». А повернулася вона за кілька днів, стомлена, змарніла. З батьком вона так і не зустрілася. Роздала солдатам гостинці та й повернулася додому. За районним центром був розміщений концтабір для радянських військовополонених. Жінки ходили туди, носили полоненим хліб, варену картоплю. «Можливо, і наш там», – бідкалася мати. «Голодний та холодний». «Хто ж тобі що там скаже?», – каже тьотя. «Хліб за колючі дроти жінки перекидують, то, напевне, можна побачити, хто там». Піду я сама, сказала тьо. Якщо побачу його, то іншого разу ти сходиш, а зараз залишайся з дітьми. Так і вирішили. Мати спекла хлібину, відварила три картоплини, а тьо, помолившись перед дорогою, пішла вранці, коли на небі ледь почало сіріти. Цілий день мати, немов відчуваючи щось недобре, не знаходила собі місця і недаремно. Пізно ввечері городами прийшла тьо. Вона була сама не своя, зайшла в хату, впала на долівку та почала так плакати, кричати та рвати на собі волосся, що ми полякалися, залізли на піч та притихли, як мишенята в нірці. Кинулися до неї, допитуються, що сталося. Тьотя лише голосить. «Що, він там? Його вбито?» – питається схвильована мати. «Ні, ні», – тільки й сказала тьотя. «То що ж трапилося? Ти була там?» Так, киваю головою, віддала все бідолашним. То що ж ще? Німець, німець, мене спіймав, голосить. Зґвалтував? Так, я не хочу жити, не хочу, кричить тітка та б'ється головою об долівку. Для нас було незрозуміло, що трапилося з нашою тіткою, але ми теж почали хором голосити на печі. З того дня тетю стало не впізнати. Завжди роботяща, вона встигала і попоратися, і на своїй швейній машинці людям щось пошити, і за нами приглянути. А то стала мовчазна, якась розгублена, ходить мовчки, мов примара, не розмовляє, не їсть, а як спати полягаємо, чути, як вона плаче. Мати її заспокоює, говорить, що не одна вона така, що люди на фронті гинуть кожного дня, а у них удома маленькі діти лишаються сиротами. Війна принесла біду в кожну оселю. Здавалося, трохи допомогло. Почала вона приходити до тями, дивиться сумними очима на світ, та хоч їсти почала. Але одного дня вона знову впала на долівку, почала кричати. Важка я, не хочу німця, не хочу. Ми не розуміли, що з тьотою, але притихли, лише схлипуємо. Мати нас загнала на піч, наказала спати. Та куди там, якщо вона про щось із тьотою шепочеться? Почули ми, що мати поведе її до якоїсь бабці, що жінкам допомагає. Хай би куди мама тьотю відвела, аби та не плакала. Подумала я. Наступні дні тьотя то лежала в ліжку, дивлячись порожніми очима у стелю, то йшла до хліва, перехилялася над великою дерев'яною діжкою, ойкала та примовляла «не хочу, німця, не хочу». Кортить спитати, чому вона про якогось німця все говорить, або боїмося, що почне знову плакати та голосити. Напевне, життя у Єлоні так жадало з'явитися на світ, що та бабця не помагала тьоті. Незабаром мати там сказала, що у нас буде братик або сестричка. Ми зраділи, а тьотя тихо мовила. Все одно я його вб'ю. «Не треба», – попросила я. «Ми дитинку будемо нянчити, ми її будемо любити». «А я ні», – чомусь відповіла тьотя. З часом вона змирилася зі своїм станом, і одного ранку ми прокинулися від крику немовляти. «Та погодуй же, дитинку!» вмовляла мати тьотю, яка лежала на печі, відвернувшись від дитини. «Дитинка невинна, що Бог дав їй життя!» «Я її погодую», – сказала я. Мати посміхнулася, а тьотя не витримала, повернулася, подивилася на дитинку. «Ти подивися», – сказала мати, – «це не хлопчик, а янголятко!» «Дай мені його!» – тихо сказала тьотя і піднесла до грудей. «Стьопа!» – так назвали хлопчика. Дійсно був схожий на маленького Янгола. Волосічко у нього було русяве, хвилясте, щічки кругленькі, рожеві, носик невеличкий, керпатий. Ми так полюбили його, що ладні були будь-кому видряпати очі, хто називав його німцем. Тетя швидко забула, що не хотіла цієї дитини. Лише частіше стала у Бога просити пробачення. Батько був на війні простим піхотинцем. Одного разу їх викинули на Донбасі з парашутами на окуповану територію Німці одразу ж усіх перестріляли, а хто зміг живим приземлитися, того знаходили в лісі та вели на розстріл Батька з другом знайшли на землі та повели до яру розстрілювати Вони змовилися, що будуть падати в яр ще до того, як пролунають постріли Так і зробили Попадали вони вниз, туди, де було повно трупів, зачаїлися та лежать Німці дали по них чергу з автомата та пішли собі геть. Батькового друга поранило в плече, а тата Коля не зачепила. Напевне, наші дитячі молитви допомогли. Ночами вони йшли окупованою територією додому. Люди допомагали. Хто пустить заночувати, зігріє, хто нагодує, хто дорогу підкаже – а коли треба було перейти велику річку, а міст охоронявся, дівчина закидала тата травою у човні та перевезла під самим мостом, під носом у німців Так батько дістався рідної домівки Ми були зовсім дітьми, але розуміли, що треба тримати язика за зубами, щоб з татом не трапилося лихо Чи вже хтось його побачив вдома, чи здогадався, бо привів поліцай до нашої хати німців Тато ледь встиг чкурнути по драбині на горищі Німці оглянули хату, не знайшли нікого, а поліцай сказав, що якщо знайдуть батька, то усіх дітей та дорослих разом із ним розстріляють. Коли німець поліз вгору по драбині, то мати завмерла у німій позі, а під нею вмить з'явилася калюжа. На тому горищі було геть порожньо, але тато знайшов невеличкий сніп конопель, присів, а той сніп поперед себе руками тримав. Німець піднявся, посвітив ліхтарем, до цього часу невідомо, чи він дійсно не помітив батька, чи пошкодував дітей, бо не помітити було неможливо. Спустився німець донизу, махнув рукою, ходімо звідси. Та пішли вони з хати, а мати впала перед образами на коліна, залилися сльозами. А вже за кілька днів село звільнили, і ми знову проводжали батька на фронт. Пам'ятаю, як поспіхом відступали німці. Прокидаємось вночі від страшенного гуркуту та шуму. «Що це?» – запитую злякано. «Німці відступають», – радісно каже мама. А потім нам довелося ще три дні сидіти в окопі, бо німці познімали дроти на стовпах і почали підривати бомби на своєму аеродромі, що розташовувався у нас за селом. Це був вересень 43-го року. Молитви наші дійшли до Бога, і тато, контужений, поранений, але живий, повернувся додому». Матері він привіз якесь картати плаття, а мені – віскозну хустку та ковтинку з коротенькими рукавчиками і в червону і білу квіточку. У школу я пішла у 44-му році, коли ще тривала кровопролитна війна. Вдягнути не було чого, але тьотя пошила мені плаття з невибіленого полотна. Потім його пофарбували у червоний колір. Скільки ж то було радощів! Як мені заздрили мої молодші! До школи я йшла, не знаючи жодної букви, не вміючи рахувати. Але яка була жага знань? Класи були переповнені, у них було більше, ніж по 40 учнів. Серед нас було багато переростків, бо за окупації школа не працювала. За старими партами ми сиділи по троє. Чорнила не було, тому його самі робили з ягідь бузини або соку червоного буряка. Зошитів теж не було то писали, де прийдеться. Між рядками старих газет та на клаптиках паперу. Мені ж у нагоді стали канцелярські книги, які батько прислав з фронту. А ми в цей час співали пісні про Сталіна. В читанці на першій сторінці був портрет Леніна, на другій – Сталіна. Під ним красувався надпис «Спасибі Сталіну за наше щасливе дитинство». На уроках ми розучували пісні про Сталіна. З піснею про Сталіна починаєм день, кращих ми не знаємо на землі пісень. Або ще така. Із-за гір та з-за високих сезокрилий орел летить, не зламати крил широких, того льоту не спинить. І ми щиро вірили в те, що Сталін дуже піклується про нас, дітей, як піклується рідний батько». Тому на свята жовтневої революції, 1 травня, день перемоги, старші хлопці йшли до лісу та приносили барвінок, вічно зелений плющ. А дівчатка в'язали вінки, робили квіти з кольорового паперу, прикріпляли квіти до вінків і прикрашали ними портрети Леніна та Сталіна. На весь клас була одна лампа, було погано видно, особливо взимку. Але я дуже старалася і вчилася навідмінно. На все життя я запам'ятала першу свою вчительку, Надію Іванівну. Вона була молода, дуже врадлива і мала довгу чорну косу, яку заплітала та іноді вкладала вінком на голові. Для мене вона одразу ж стала ідеалом, бо була дуже велична, гарна і добра. З першого класу я захотіла стати як вона – вчителькою. Коли прийшла зима, то стало холодно, і мені вирішили пошити чи то труси, чи то гамаші, щоб було у чому ходити до школи. Але тканини не було, і тьотя пошила мені їх зі старої драної ковдри. Гумки не було, тож, щоб штани не сповзали донизу, тьотя пришила до них одну підтяжку. Штани виявилися дуже колючі, і мені не сподобалися. Кожного ранку мама будила мене раніше, щоб вдягти ті штани. «Доню, треба вдягати штани», – казала мати, – «бо змерзнеш». «Не буду», – одразу ж починала плакати я. «Вони кусаються». «Треба, бо застудишся», – мовляла мене мати. «Нехай», – лементувала я. «Нехай застуджуся, але не буду їх вдягати. Захворієш». «Ну то й що?» – невгамовувалася я. «Тоді ти не зможеш ходити до школи». «Як це?» – я переставала хлипати. «А ось так, будеш хвора лежати на печі, доки не одужаєш, а інші дітки будуть ходити в цей час до школи». «А на моєму місці ніхто не буде сидіти?» – розмазуючи сльози по обличчю, запитувала я маму. «Хто знає, прийде новачок до класу, то де ж йому сидіти?» Колючі штани, але дуже хочеться до школи. Зітхала та вдягала їх, а наступного ранку починалося все спочатку. З плаща палатки тьотя пошила мені пальто. Щоб було тепліше, замість вати, набили його клоччем із конопель. Також мені пошили бурки. Взимку вечорами при світлі каганця, коли я вже навчилася читати, мама і тьотя пряли, а я читала. Всі попритихають, а я читаю муму Тургенєва. Але найбільше всім подобалась казка Сиренька качечка» про те, як вона була поранена і не змогла з усіма полетіти у вирій. Читаю і плачу, а зі мною плачуть усі в хаті Можливо, тому я все життя люблю тварин і не можу зарізати навіть курки Навесні всіх жінок збирали в полі Туди вони приводили в своїх курів, щоб орати колгоспну землю Одна жінка спереду тягне корову, а інша позаду – плуга А вдома, щоб зорати город, ми, діти, впрягалися і тягли його за собою, а мати ходила за плугом Багато дітей, закінчивши 4 класи, змушені були залишити навчання і йти працювати. У мене був дуже великий потяг до знань, то батьки вирішили, що мені треба ходити до школи далі. Якщо заглянути до словника іншомовних слів, то слово «коксагис» тлумачиться як багаторічна рослина родини складноцвітих каучуконос. Моє покоління знає про цю рослину не з книжок. Вона була виведена штучно з усім відомої кульбаби. Лише в її коренях було більше речовини, з якої виготовляли потрібну країні гуму. Ми ж, діти, збирали пушок з рослини, де було насіння. Вивели цю рослину у 36-му році, а я почала ходити збирати пушок після першого класу. Для цього тьотя пошила мені полотняний мішок із зав'язками через шию. Збирали двома руками, складали у мішечки, а ввечері йшли здавати ланковій доклуні. Там вона його зважувала та вела облік. Частенько ми з Валею прокидалися рано і до школи встигали збігати на поле і назбирати пошку чужої ланки, а після школи вже йшли на свою. Напроти нас стояла хата, де, як розказували люди, у голод 33-го року донька заробала свою матір, м'ясо посолила та склала до бочки. – А ти знаєш, де вона голову матері поділа? – якось спитала Валя. – Звідки ля мені знати? Вона її віднесла до клуні. – Та йди ти. – Не віриш, спитай моєї бабці. – До якої клуні? – запитую я, відчуваючи, що вже стає лячно. – До тієї, де ми здаємо коксагис. – сказала Валя і забула про те. А я, як йду здавати коксагис, так і дивлюся, чи не лежить та голова у клуні. Сама туди заходити боялася. Спочатку за зібраний коксагис не давали нічого. А потім почали давати за один кілограм сто грамів цукерок-подушечок. У кінці тижня я йшла до крамниці, куди вже були передані списки. А продавчиня давала мені у кульку цукерки. «Несу додому, а вони так пахнуть, так ваблять, що сил немає». «Так і хочеться хоча б одну скуштувати. Понюхаю, але не їм. Притисну пакетика до грудей і несу додому. Вдома тьотя, вона була за старшу, сховає їх у скриню, на якій я спала, щоб потім по п'ять штук видавати всім до чаю. А чай з чого? З гілочок вишні та смородини. Здавалося б, і війна закінчилася, а жити легше не стало». Селян зобов'язали сплачувати податки. «Чи ти маєш, чи ні? Повинен здати державі 40 кілограмів м'яса, 270 літрів молока, 90 яєць. І все це безкоштовно. А де ти м'ясо? Чи ми самі його їли?» А ще примушували купувати облігації за гроші. «Добре, що хоча б можна було податок сплатити грошима». То яйця самі не їли, здавали, а тьотя шила людям потроху якусь одежину, заробляла копійчину, то й сплачували податки. За кожне плодове дерево та кущ теж потрібно було платити податок. А якщо врахувати, що дерева плодоносять гарно лише раз на два роки, то люди почали вирубувати яблуні, груші, вишні та сливи. Село, що колись потопало в садках, швидко стало лисим. З болем у серці батько вирубав усі дерева та кущі. Стало порожньо і сумно. Коло нас жила жінка, яка залишилася вдовою. У неї була донька, моя однолітка, Ніна. З нею ми мало товаришували, бо вона була хитрою та часто мене обманювала. Мій батько допоміг дові виробити садок, але один кущ червоної смородини жінка попрохала залишити. Прийшло літо, а у нас ні садочка, ні ягідки, ні яблучка – а у Ніни на городі аж із вулиці було помітно За червонів ягідками кущ смородини, які ми завжди називали порічками Я кілька днів ходила на вулицю та заглядала крізь паркан на той кущ А він ставав з кожним днем ще червонішим, ще привабливішим І ось одного разу я вирішила сходити до Ніни в гості Саме того дня її мама пішла в місто на базар, тож випадала слушна нагода Прийшла до Ніни, а та й запитує, «І чому це ти прийшла до мене, а не пішла до своєї Валі?» «Згадала, що ти мене запрошувала прийти погуляти». «А як же Валя?» – підштрикує мене Ніна. Зачекаю до завтра, відказую, а самі стає соромно». Погралися трохи у дворі, а я все нижком зиркаю на кущ порічок. «Покажи мені, що у вас росте на городі», – схитрувала я, щоб заманити Ніну ближче до куща з ягідками. Ходімо. З легкістю погоджується сусідка, і ми ходимо возенькою стежкою. Ніна розповідає про городину, а я її не чую, бо вже нічого не можу чути та бачити, лише кущ, який весь аж червоний. А ось це – порічки. Ми зупиняємося, не дійшовши до куща, але я вже добре бачу стиглі ягідки, які рясно-рясно обліпили гілки. Сонце в них переливається янтарем, не даючи мені спокою. Рвати порічки не можна. Ніби, вгадавши мої думки, застерегла Ніна. «Чому?» «Бо під цим кущем похована нехрещена дитина». «І що тепер?» Втрачаючи надію скуштувати ягід, запитую сусідку. «Мама сказала, що та дитина прийде і задушить того, хто буде рвати та їсти ягоди», каже Ніна та ковтає слину. «І ми в це вірили. Які ж ми були наївні. Не те, що сучасні діти, які ще розмовляти добре не вміють, але вправно користуються комп'ютером». «Страшенно хотілося яблук. У нашому селі перед війною побудували нову школу на місці, де колись був панський маєток. Зберігся сад, який так і називали – панський. Там росли великі старезні яблуні, і це в той час, коли на сільських подвір'ях не було фруктових дерев. Тож ми, діти, з нетерпінням чекали літа, коли з'явиться на деревах яблука». Тоді до саду збігалася вся дітвора села, мов монголо-татарська навала. Хто міг, залазив на яблуні, а інші збивали яблука палицями з усіх боків. І яка ж то була насолода, коли вдавалося поласувати зеленим, ще не достиглим яблучком завбільшки з грецький горіх. Особливо щастило тим, хто міг дістати яблучко хунтівки. Воно було не таке кисле і нам здавалося солодким та смачним. А я ще й додому приносила яблучка братикам та сестричкам, бо пам'ятала, що я найстарша, тому повинна про них піклуватися. Попереду мене у класі сиділа дівчинка Маняша. Її батько не повернувся з війни, а крім неї у родині було ще трійко маленьких діточок. Вони дуже бідували, тому Маняша ходила до школи по черзі з сестрою, бо не було у що вдягтися». Дівчинка частенько приходила на заняття замурзана сажею. То рука в неї була забруднена, то шия, а то й на щуках була сажа. Один з хлопчиків почав з неї насміхатися та дражнити. Удома я розповіла мамі про Маняшу. «А ти її не дражнила?» – поцікавилася мама. «Ні, а що?» «Бо у бідної вдови немає чим топити піч. А щоб діти не замерзли вночі, вона їх кладе спати у піч», – розповіла мені мати. «Як?» У піч? А ось так, зітхнула мати Протопить піч не так, як треба, а як є можливість Тож вона ніякого тепла не дає, а ковдри у них немає Бо давно вже на харчі виміняли І на ніч мати кладе дітей ще у теплу піч Там же темно і страшно Ось тому дівчинка і брудна, а що поробиш? Краще вже в сажі, аніж замерзнути, сказала мама та перехрестилася Наступного дня у школі той самий хлопчисько знову почав тисяти пальцем у бік маняші та насміхатися з неї. Я розлютилася на нього не на жарт. І хоча була несмілива, підбігла до нього ззаду та й луснула долонею його по спині з усієї сили. Він не очікував від мене такого, тож завмер з відкритим ротом. «Якщо ти хоча б ще раз зобидиш маняшу», – закричала я вже з переляку, бо й сама дуже злякалася. «Я, я, я! знаю, що тобі зроблю?» «І що ти мені зробиш?» Хлопчак нагловато посміявся. Я зрозуміла, що зараз він може мене відлупцювати, тому кинулася до нього та вчепилася в його пихати обличчя нігтями. «Ось що!» – вирещала я, дряпаючи йому лице. «Ось що я буду тобі робити!» «Відчепися!» – заволав він. «Пришелепувата!» З почуттям переможця я підійшла до маняші та взяла її за руку. Її маленька долонька міцно стисла мою на знак вдячності, і на замурзаному худенькому обличчі з'явилася несмілива посмішка. З того дня ми з нею потоваришували. А одного разу маняша змогла мені віддячити. Дівчинка принесла до школи справжнє велике стигле яблуко. Я не знаю, де вона його взяла, але як тільки школярі помітили у її руках таку розкіш, оточили колом і почали канючити. «Дай вкусити, дай маленький шматочок, залиш кісточку, будь ласка!» Так було завжди, коли хтось приносив яблуко чи грушко. Зазвичай давали відкусити ліпшим друзям. Я не просила, а лише дивилася на те яблучко жадібними голодними очима. Маняша підійшла до мене, надкусила яблуко, а потім розламала навпіл. «Бери, – сказала вона, простягаючи мені пів яблука. – Це тобі!» «Так нечесно, ти їй багато дала!» Загодів натовп. Я подякувала подрузі, їдала відкусити валі. Чи то насправді те яблуко було таке смачне, чи мені здалося, не знаю. Але його солодкий смак запам'ятала на все життя. Літо 46-го та 47-го років видалося дуже спекотним. Земля стомилася від спраги, але дощі десь забарилися. Брожаю не було, і для нас настали лихі часи. Вже після нового року в погребі було порожньо. Не було ані картоплини, ані бурячка, а про хліб вже й годі говорити Щоб не вмерти з голоду, дорослі брали мішок, кочергу та йшли вночі до колгоспу. Там у буртах засипана землею соломою була картопля Єдиний порятунок від голодної смерті Багатьох чоловіків ловили за цим заняттям і садовили за грати Але люди йшли, знову й знову ризикували, бо йшлося про життя дітей, які пухли від голоду Одного разу пізно ввечері ми почули, що тато збирається йти до кологоспу красти картоплю. Жінки тихенько плакали, проведжаючи його. «Цитьте», – сказав тато пошипки, – «бо дітей побудете. А самі, щоб вам не казали, гніть своє, не знаємо, де він». «Господи!» – було чути плач матері. «У мене немає вибору. Це тато». «А якщо спіймають?» – зойкнула тьотя. «Не спіймають», – каже тато, підбадьорюючи. На дворі така заметіль, що гарний хазяїн собаку не вижене, Одразу сліди снігом занесе, і все. А непійманий не злодій. Я й так довго чекав слушної нагоди. «Може, обійдемося якось?» – зашепотіла мати. «Як? Не можу більше дивитися, як діти дивляться голодними очима. Треба їх рятувати». «Якщо тебе піймають, то посадять?» – почала мати. «Не каркай в дорогу!» – зупинив її тато. Відчуваю, що все буде добре. Тато, не запалюючи світла, вдягнувся та пішов. Та хіба ж ми могли спати? Попритихали, як мишенята, та все вслухаємося в тишу. А на дворі вітер віє, завірюха аж свище, виспівує щось жахливе та сумне. Дорослі теж не сплять, але лежать тихо, прислухаються. Час тягнеться нестерпно довго. Моя уява починає малювати найжахливіші картини. Хочеться плакати за татом, але я лежу тихо. Нарешті двері в сінях тихенько заскрипіли, Чи то завірюха так підвиває? Хатні двері прочинилися. Увірвався холод. Відчула на собі, бо спала біля вхідних дверей на скрині. Але все тут дарма. Головне, що тато повернувся. «Тихо!» – наказує батько. «Все добре». Він швидко обтрушує з кожуха та валянок сніг, ставить кочергу біля печі та кудись в темряві ховає заповітний мішок. Я трохи заспокоїлася, пошепки подякувала Богові за те, що тата не спіймали, і вже зібралася спати, коли в двері гучно загрюкали. Відчиняй, негайно, загримів чужий голос за дверима. Господи, що ж тепер буде. зашепотіла перелякана мати. Спокійно, сказав тато, встаючи з ліжка, ви нічого не знаєте, зрозуміли? Забилося серце в грудях від переляку, аж дихати важко стало. Лежу та прислухаюся. Ось тато відкриває чужим людям двері, вони вриваються до хати і менші діти починають плакати від страху Засвіти світло, наказують чужі дядьки А що трапилося? – запитує батько і запалює лампу А то ти не знаєш? – Ні І з хати, хочеш сказати, нікуди не виходив? – Та ні ж, бо ні А чому ж від буртів до твоєї хати сліди ведуть? Цього не може бути, Богом присягаюся, божиться бідний батько. Чоловік у засніженому кожусі прискіпливо оглядає татові валянки. Кажеш, що з хати не виходив? Так? А чому ж вони в снігу? Не може бути, стоїть тато на своєму. Ти брешеш, вже кричить чоловік у кожусі під плач переляканих дітей. На них ще є краплі відталого снігу. До вітру, кажеш, «Брешеш, сучий потрух! до колгоспного майна руку простягнув!» «Ось і на кучерзі сира земля видна! Обшукай хату!» – наказує він другому чоловікові. «Знайдемо картоплю, що накрав! Довго ще своїх цуценят не побачиш!» Мати не витримує, закриває долонями лице і починає тихенько плакати. «Все, – думаю, – зараз знайдуть мішок з картоплею і заберуть нашого тата до в'язниці». Почали вони робити обшук, заглядають усюди, а знайти не можуть. А батько стоїть посеред хати, як з хреста знятий. Скаженіють від злості непрохані гості, добре розуміють, що тато тільки но повернувся з колгоспного поля, а мішок як крізь землю провалився. Все обшукали, аж спітніли, а картоплі не знайшли. «Знаю, що ти вкрав», – каже чоловік у кожусі. «Знаю, напевне». «Ви ж самі бачите, що немає в мене картоплі, – каже тато. Якби ж була, то чи не знайшли б ви її? Шукайте, якщо ваша ласка!» Знову почали чужинці заглядати усюди, а мішка знайти не можуть. «Іншого разу знайду, тоді не відкрутишся!» – кинув непроханий гість зі злом і вийшов з хати, голосно грюкнувши дверима. Усі з полегшенням зіткнули, перехрестилися, подякували Богові. Ще довго не розмовляли, сиділи тихо та все прислухалися, чи не повернуться, чи бува не підслуховують під вікнами. Першою до тями прийшла тітка. Вона взяла в руки лампу, позаглядала у вікна, затягла щільніше фіранки. Ти справді повернувся з порожніми руками? Тихо питає тітя батька. Ще пак, півмішка картопельки роздобув. Майже пошибки, каже батько. Куди ж ти її приткнув? дивується мати. У хаті ген все перерили, зазирнули у кожну шпарину. А тато посміхнувся та поліз за піч. Там вгорі були невеличкі пічки, де ми завжди сушили одяг, а внизу, схована за бильцями ліжка, була пічка більшого розміру. Ось туди тато і встиг засунути мішок. Усе обшукали, а туди заглянути не здогадалися. Повеселіли жінки, зраділи діти. Ще б пак, найближчі дні не будемо голодні. Картоплю швидко з'їли, і в хаті знову стало сумно. Не стало чого їсти. Деякий час їли лошпиння з картоплі, та швидко й того не стало. Полізла мати до скрині, дістала єдину теплу та гарну річ – свою білу вовняну хустку. «Не треба, – каже батько, – залиш собі. А діти? З голоду пухнути будуть. Зараз треба дітей рятувати, а не про себе думати». Сів батько на лаву, обхопив у відчаї голову руками. А що поробиш? Пішла тьотя до міста та й обміняла хустку на відро картоплі. А в мене почався авітаміноз. На голові стало випадати волосся. І з'явилися три лисини. Вранці перед школою мати довго розчісувала мені волосся, намагаючись так заплисти кіски, щоб не було видно лисин. А тут ще в школі сказали, що приїхав фотограф зробити світлини відмінників навчання для дошки пошани. Вчительці довго прийшлося мене розчісувати, щоб сховати ті лисини. Добре, що на світлині не було видно моєї сукні, вона геть вся вигоріла, а на сідниці була нашита величезна латка іншого кольору. У цей час у школі варили суп із пшениці та давали сиротам та бідним. Я дуже соромилася йти їсти, то вчителька брала мене за руку і вела до столу. А в тому супові лише вода та варена пшениця. Іноді мене до себе додому запрошувала перша вчителька – Надія Іванівна. Яка ж вона була гарна! Волосся чорне, велика та товста коса, була красиво вкладена навколо голови. Дивлюсь на неї з неприхованим захопленням і думаю, все одно буду ходити до школи та гарно вчитися, щоб стати такою ж, як Надія Іванівна. І лисин у мене не буде, а виросте така ж довга та блискуча коса. «Ну що, Марійко?» – каже вчителька, – а мені дуже подобається, коли вона так до мене звертається. «Не передумала бути вчителькою?» «Ну що ви? Ніколи не передумаю», – відповідаю я. Надія Іванівна посадить мене за стіл, а я очі на полиці продала. «Там стільки книжок, як у бібліотеці. Нагодує мене вчителька, ще й книжку якусь цікаво дасть почитати». Лише потім я зрозуміла, що книжки – то був лише привід запросити мене до себе та дати щось поїсти, бо так просто прийти до вчительки я соромилася. Іноді мною керував голод, і тоді я рвала квіти, яких було повно насаджено під хатою. Добре, що хоч квіти податком не обкладалися, та несла букет вчительці. Насправді ж, то був привід, щоб вчителька чимось пригостила. Іноді вона мені давала коржика або оладку, а частіше пригощала козячим молоком. Надія Іванівна приїхала до нашого села на роботу. З собою вона привезла невелику валізу з одягом, велику – з книжками, а ще привезла з собою козу. Молоду вчительку поселили на другому поверсі школи, а козу – у шкільному сараї. Влітку коза паслася у панському саду, а коли приводила козенят, то Надія Іванівна віддавала їх нам на відгодівлю. Усе літо ми випасали та вигодовували козенят та сушили траву на зиму. Коли козенята виростали, ми повинні були одного з них віддати вчительці Друге залишалося нам Якою ж радістю було, коли коза вчительки приводила не двох, а трьох дитинчат На все життя образ Надії Іванів не залишився для мене взірцем краси та душевної доброти Іншим учням було не легше Деякі діти ходили до школи зовсім пухлі А дехто навіть до школи не міг дійти, то лежав вдома Ледь дочекалися ми того року весни. Подекуди ще лежав на полях сніг, а люди посунули з лопатами та сапами на поле, де торік вирощували картоплю. Перекопували землю та подекуди знаходили картоплинки. Вони були після зими мерзлі та гнилі, але все одно їх збирали. Називали таку картоплю гнилушкою. Спочатку її обмивали, клали у піч та висушували. Потім з неї обдирали шкірку, товкли у ступі та пекли у латки наїмося їх, а потім починаємо блювати Потім з'явилася лобода, яку теж можна було їсти А там пішли щавель, біла акація, конюшина Їли все підряд, навіть листя з липи Все здавалося смачним, бо завжди хотілося їсти Навесні мати ходила на роботу до буртів Там жінки перебирали картоплю і їм дозволяли пекти та їсти картоплю Але це можна було робити лише там Мати сама не з'їсть, а сховає картоплю за пазуху та принесе нам додому. Дістає її нам, а вона в сажі. Ми похапаємо та їмо. Мати дивиться на нас, посміхається, а у самої на очах сльози. А нам не зрозуміло, чому. Ми ж їмо. То чому ж мама плаче? Йдемо одного разу з Валею з поля. Дуже потомилися, бо ходили по колоски аж до сусіднього села. Спека стоїть. Хочеться і їсти, і пити. Дійшли до місця, де у війну був німецький аеродром, а там великі ями залишилися після того, як, відступаючи війська, підривали свої боєприпаси Стоїть у тих ямах жовта вода, я зайшла по коліна у воду Яка тепла водичка, кажу подрузі То давай скупаємося, пропонує та Ми огледілися, нема ні душі навколо Понапивалися з тієї ями води, поскидали з себе одяг та полізли купатися Ото тільки й радості, що вода тепла Прийшли додому, я розповіла матері, де ми купалися Вона нас висварила, бо вже не раз були випадки, коли діти підривалися на мінах та снарядах, які залишилися в землі після війни Одного разу об'їжджик таки нас наздогнав Ми так захопилися збиранням колосків, що не помітили його Він був на коні з батогом у руках Ми запізно його гледіли і з криками побігли до лісу Майже біля лісу він налетів на нас з брудними лайками та по спинах нас батогом. По спинах. Прийшли додому, плачучи. Одяг на спині влип у закривавлені рани. Обмила нас мати, вклала поряд на лавці, обробила рани чистотілом, щоб знову могли йти за колосками. Зібрані колоски товкли в стопі металевим товкачем, який називали лобом. Потім остюки пропалювали на вітрі у дерев'яних ночах і вже тоді пекли хліб. Скільки ж того року у нас дітей було роботи? Треба і цвіт акації збирати, і груші дички з лісу носити та сушити, і колоски збирати. А я ще й на роботу ходила до лісництва збирати соснові шишки та на полі кокса -гис. А якою була радісною новина, коли сказали, що зернята жовтої акації будуть приймати за гроші. Назбираємо мішок стручків, потім вдома висушимо, полущимо та бігом несемо здавати. Восени мені за гарне навчання на урочистій лінійці в школі подарували справжні панчохи Скільки ж то було радощів А на жовтневі свята мені вручили за роботу в колгоспі грамоту ЦК Комсомолу Її вдома повісили у рамочці на стіні Взимку знову не стало чого їсти Пішли чутки, що люди їздять на Західну Україну та міняють там речі та зерно Поїду я на Західну Україну, сказав одного разу батько, бо не виживуть діти. О, Господи, схлипнула мати. Навіщо їхати у таку далечінь, втрутилася тьотя. Піду до міста, можливо, там вдасться щось обміняти. Ходила вона пішки до міста цілий тиждень, носила на базар речі, мерзла з ними цілий день. Ми чекали її з нетерпінням та надією, але кожного разу вона поверталася з порожніми руками та відводила вбік очі. Напевне, у людей вже не було ані зерна, ані борошна. Дістала мати із скрині ту сукню, що тато їй із війни привіз у подарунок. Забирай, каже татові, вона майже нова, і кілька разів до церкви вдягала, і все. Тьотя дістала свою хустку, материна сестра свою. Поїхав тато з цими речами на захід, а ми почали його чекати. І дочекалися. Привіз він тоді півмішка зерна. Яка то була радість. У радянські часи колгоспники мали право тримати присадибну ділянку площею 30 соток, незалежно від того, скільки було членів сім'ї, а службовцям давали по 25 соток. Після війни в нашій родині було дев'ятеро людей. І ось на своїй ділянці були грядки з овочами, посаджена картопля та житу на хліб. Колоски жита жали серпами, потім мололи ціпами, а вже зерно мололи на саморобному млині. Хліба завжди не вистачало на дев'ять ротів, тож у тісто додавали терту картоплю. Від цього хліба ставало більше, але він не підходив, був не пухкий, а твердий, як цеглина. До того ж мав дуже неприємний присмак. Біля нашої хати було лише 25 соток, тому дали нам ще клаптик городу за селом. Від нашої вулиці вів провулок на поле, де був цей город Його ми називали біля Акаціюк, бо над дорогою росли кущі білої акації З п'яти років я сама ходила туди полоти картоплю Весь час мені було там лячно Якось почула, як тітя розповідала, що на місці нашого городу була садиба діда Грицька Жив він усамітнено та тихо Одного разу блискавка влучила в його хату, вона згоріла разом з господарем а на тому місці, де на городі ямка, був льох старого. Я почула цю розповідь одним вухом, і коли прийду на город, то все ту ямку обминаю. Боязко, бо можна провалитися в льох, а там обгорілий дід лежить. А одного разу злякалася не на жарт. Йду провулком на город, пісеньку наспіваю, аж раптом бачу, стоїть посеред дороги півень, без голови. Я так злякалася, що заверещала та побігла, чим дуж додому. «Там, там!» Захекана та перелякана, тичу кудись пальцем, а сама не можу слова вимовити. «Що трапилось?» – кинулася до мене тьотя. «Там! Тебе хтось зобидив?» «Ні!» «То що ж трапилося? Скажи мені, Марійко!» Тьотя збризнула моє обличчя холодною водою. «Там півень без голови!» – випалила я на одному подиху. «З відрубаною головою?» – допитується тьотя. «Ні!» «Там, на дорозі, стоїть півень, а в нього немає голови!» «Такого не може бути!» – посміхнулася тьотя, зрозумівши, що нічого страшного не трапилося. «Дитинко, тобі привиділося! Заспокойся та йди на город, бо незабаром спека почнеться!» «Не піду!» – сказала я. «Я боюся півня без голови!» Пішла тьотя мене провести. Підходимо до того місця, а там стоїть півень, вже з головою». «Ось бачиш, – засміялася тьотя, – є у нього голова. А ти що казала?» «Ти мені не віриш, але у нього не було голови. Я бачила на власні очі». Лише пізніше я побачила у дворі, як кури можуть ховати голови під крило і так стояти на одному місці. Здавалося, що у них насправді нема голови. Чи я, мала дівча, могла знати про таку курячу хитрість?» І взагалі у селі на той час не було навіть радіо, не те, що телевізорів. Газети люди не виписували, бо в основному були або малограмотні, або зовсім не писемні. А ми, діти, вірили у все, про що чули. Я навчалася у першому класі, коли у нас йшов урок письма. Я щось старано виводила в зошиті, коли крізь відчинені вікна увірвалися звуки музики, якої я ніколи не чула. Всі учні завмерли, вслухаючись у ті дивні звуки. Це грає духовий оркестр, пояснила нам Надія Іванівна. А вже за хвилину нам сповістили, що цей день, 21 вересня 1944 року, вважається днем визволення нашого села від загарбників, тому всіх учнів відпустили на свято. Ми побігли до сільського клубу, який був збудований перед війною. Там був великий балкон, на якому розмістився оркестр. Ми стояли зачаровані музикою, бо ніколи подібного не чули, навіть тих музичних інструментів не бачили. На звуки оркестру почали підтягатися люди з усіх кінців села. Потім був мітинг, після нього виступали самодіяльні актори з міста. «Я ніколи не забуду це свято. Перший день нашої перемоги. Скільки ж то радощів було в очах людей». Радощів і смутку, бо ще тривала війна, всі чоловіки були на фронті, і жінки не знали, чи повернуться вони додому чи ні Що таке смерть, ми знали не за чутками, бо зіткнулися з нею ще в ранньому віці У голодний 46-й рік у нашому селі з'явилися два нетутешні хлопчики 8 та 10 років За плечима у них були торбинки з якимись речами Діти ходили селом та вимінювали домашні речі на харчі Якось надвечір вони постукали до нашої хати. Дітлахи привіталися російською мовою, мати пустили їх до хати. «Сідайте, рідненькі", запропонувала мама. «Відпочиньте». «Дякуємо», – відказали ті в один голос та примостилися на ослінці. Сіли, а самі очі продали на стіл, де стояли глиняні полумиски. Там було порожньо. Хто ви? Звідки будете? запитала мама. Я Коля, сказав менший. А це мій братик Вася. Ми з Москви. Як то, з самої Москви? здивувалася мати. Так, ми жили з татом та мамою. Батька на війні вбито, а мама померла, розповів Вася. Родичів у нас нема. То щоб з голоду не померти, ми зібрали татові та мамині речі та й пішли по селах міняти на харчі. І так далеко зайшли, зітхнула мати. «Бо не всюди можна дістати їжу», – по-дорослому сказав Коля. «Люди самі голодні. Голод». «І там у Москві теж голодно?» «А звідки ми візьмемо харчі?» «У будинку ми не хочемо, тому й мандруємо селами». «Усюди люди бідують». «Так воно і є. А де ж ви ночуєте?» «Де прийдеться? Іноді люди пускають переночувати, а коли й у лісі». «А далі?» Що ви будете робити, коли на дворі стане зимно? – допитується мама. Додому повернемося, – серйозно відповів старший братик. Дорогу додому я знайду. Як-то? Люди добрі підкажуть. Тітонько, а вам не потрібна тепла ковтина? Вона майже нова. Вася швиденько зняв торбинку з плечей. Ні, дитинко, – зітхнула мати. Нам потрібні харчі. Тоді ми підемо далі, – чи то сказав, чи запитав Вася. Зачекайте, ніч на порозі, куди ви підете? Повечеряйте з нами, відпочинете, а завтра вже підете далі, сказала мама Ми потіснилися за столом За вечерю у нас було поварені картоплі без хліба та компот із грушок-дичок, які ми назбирали в лісі А щоб він був солодкий, тітя натерла цукровий буряк та відварила його у воді Так званий сироп був замість цукру, а відварений та віджатий буряк залишила на сніданок Хлопчики, як за себе кинули ті картоплинки, запили компотом, подякували й одразу ж повеселіли. Вони були чимось схожі на нашого стьопочку, такі ж гарненькі та біляві. Можливо, тому вони одразу ж з ним потоваришували. Коли старші впоралися на дворі, то зайшли до хати, то всі троє спали на долівці, обійнявши одне одного. Вранці братики поснідали з нами буряком, попили водички та й пішли – а вже за якусь годину за селом пролунав вибух. Стривожені люди побігли за село. Там, на узбіччі дороги, під великою липою вони знайшли понівечені тіла братиків. Скоріше за все, ті сіли відпочити під деревом і на чомусь підірвалися. Ховали братиків усім селом. Поруч могили моєї бабусі Одарки викопали селяни яму та поховали їх у одній труні. Ніхто не знав їх прізвища, тому поставили дерев'яний хрест, де хтось із чоловіків завбачливо вирізбив лише імена. Ми, діти, дуже плакали, бо так було шкода братиків. Дорогою додому моя мама ще дужче розплакалася. Ну, досить вже, досить, почала її втішати тьтя. Що тепер поробиш? Смерть не вибирає старий ти молодий, чи зовсім дитина. Напевне, така була їхня доля. Та то воно так, схлипнула мати якби ж то я знала що у тих дітей вчора була остання вечеря то не їла б свою картоплинку а їм би віддала нехай хоча б перед смертю наїлися та чи наїлися б вони твоєю маленькою картоплинкою зітхнула тьотя ми усі голодні і діти голодні і не знаємо чи прийдуть кращі часи чи помремо від голоду а вже за кілька днів трапився у селі ще один трагічний випадок був теплий літній день, тож я пішла до річки випрати рушничок з кухні та освіжитися. Стою на дерев'яній клаці, рушничок намочила у воді і раптом побачила велику рибину. Я й завмерла. Зараз вона підпливе ближче, розмірковою так. Я її гепну мокрим рушником по голові, а потім підхоплю руками та й принесу на вечерю. Ото всі зрадіють, будуть мене хвалити, а я візьму собі найкращий шматочок». Я так замріялась, що аж слинка потекла, а клята рибина, ніби вгадала мої думки, почала мене дражнити. Підпливе ближче, подивиться на мене, а тоді хвить хвостом і зникне. Потім знову випливає та споглядає на мене. І тут, звідки лязь, з'явилася старша маняшена сестричка Христинка. Біжить по берегу така весела, підскакує, а разом з нею скачуть по спині її чорні киски. «Ходімо на пісочки», – покликала мене Христинка. «Покупаємося». «Тихо», – засичала я, але було вже пізно, рибина зникла. «Чому тихо?» – Христинка підійшла до мене ближче. «Хотіла рибу спіймати, а ти її сполохала», – відказала я сердито. «Дурненька», – засміялася дівчина. «Руками рибу спіймати не можна. То підеш зі мною?» «Ні», – сказала я, хоча мала намір піти скупатися, бо тут було і глибоко, і дно річки прогрозало». Зазвичай ми ходили купатися на пісочки, там був пісок і на березі, і на дні Христинка махнула рукою мені на прощання та побігла далі Незабаром прогримів вибух Зкладки мені було видно, як вгору здійнявся стоп води Одразу ж люди повибігали з хат та побігли туди, де гримнуло Побігла і я Коли прибігла на місце подій, то побачила натовп людей Жінки голосили, а один чоловік сидів на піску я підійшла ближче і скрикнула від жаху. На березі лежала мертва христинка. Її тіло було все в крові, а однієї ноги не було взагалі. «На міну дитина наступила, той підірвалася», – сказав чоловік. «Це ж треба, яке горе! Тут і мої дітлахи купалися, а воно, бачиш, як вийшло!» «Треба ногу знайти та матері сповістити», – сказала якась жінка. Хтось побіг до матері Христинки, а чоловік почав шукати у воді відірвану ногу. Прийшла тітя і потягла мене за руку додому. «Там рушник», – сказала я, показуючи накладку. «То збігай, забери». «Не піду», – захлипала я. «Боюся». «Чого ти боїшся?» «А якщо там нога буде плавати?» Христинку так і поховали без ноги. А я що довго боялася купатися в річці. Все придивлялася, чи нема там ноги загиблої дівчини». Мій дев'ятий клас був багатий на події. Спочатку тьотя мене силою потягла до церкви. «Не піду!» – плакала я дорогою. «Я ж комсомолка!» А як тату був на війні, то до кого зверталася з молитвами за допомогою? «До Бога! Але ж я тоді була зовсім мала та дурна!» «А Боженько допоміг йому із полону втекти, і з оточення вийти і додому повернутися!» «А ти думала, що з тобою могло б трапитися, якби ти пішла тоді з хрестинкою купатися? Бог тобі зберіг життя!» «Все одно не піду», – сказала я і зупинилася біля самого порога церкви. «Донечко», – так тьотя зверталася до мене, – «Ось вислухай мене. Ти вже майже доросла, скоро школу закінчиш, залишиш село, вступиш до інституту». Тоді вже точно не зможеш піти до церкви, бо якщо дізнаються, то виженуть. А тобі треба сходити, сповідатися, причаститися. Треба Бога попросити, щоб тобі іншу долю дав, не таку, як нам, а кращу. То ходімо, доки є така нагода. Я погодилася і пішла та зробила все, як наказувала тьотя. Я довго не розмірковувала, про що благати Всевишнього. Бога я просила, щоб дав мені змогу стати вчителькою. Це було моє найбільше бажання». Пам'ятаю, як була траурна лінійка в школі, коли помер Сталін. Тоді всі плакали, як за рідним батьком. Я теж плакала. Сльози мої були щирі. А взимку захворів наш олюблениць Стьопочка, син тьоті. Він занедужав, заслаб, почав худнути та погано їсти. «Що у тебе болить, моя янголятко?» – допитувалась схвильована тьотя. «Нічого», – казав він і прикривав свої великі блакитні оченята. Потім він почав казати, що у нього болить голівка. Прийшла фельдшерка та почала давати стопочці якісь пігулки, робити йому щодня уколи. Але дитина танула на очах, мов свічка з воску. «Зробіть будь-що», – благала тьотя лікарку, – «аби лише він одужав». «Я і так роблю все можливе», – сказала та, але дитина тяжко хвора. «Що у нього?» «Менінгіт». Тьотя відкрила скриню, дістала єдину новоріч, яка у неї була – на плаття. «Ось, візьміть», – простягла їй, – «від щирого серця даю». Ми всі підходили до стьопочки по черзі, гладили його руцяве волосечко, намагалися якось втішити, але незабаром він вже майже нічого не їв, став худеньким-худеньким, одні блакитні оченята світилися. Йому і надалі продовжували колоти уколи, але страшний головний біль не проходив. Одного разу, коли я прийшла з школи, він мене попросив перенести його на теплу лежанку. «Мені дуже холодно», – тихенько сказав він. Я взяла його на руки, а він вже став легеньким, як пір'ячко. Поклала його на лежанку, вкрила кожухом. «Так краще?» – питаю. «Так», – відказую, «так, що ледь чути. Але все одно зимно». А ввечері, коли всі були вдома, наш Стьопочка тихенько помер. Тьотя кричала, рвала на собі волосся, билася об землю. «Це за мої гріхи!» – кричить несамовито. «Та які там гріхи?» – мати намагається її заспокоїти. «Ми всі не безгрішні!» «Ні, ні!» – це мене Бог покарав за те, що хотіла дитину у своєму лоні вбити. «Пробач мені, моя янголятко, Пробач, дитинко!» – побивається біднать наша тьотя. Наступного дня прийшли однокласники з Тьопочки, принесли від школи вінок. Поховали ми його, насилу силу тьотю відтягли від могили, бо хотіла туди за домовиною стрибнути. З того часу тьотю стала не впізнати. Вона стала тихою, мовчазною та сумною. Краще вже б то чи плакала, аніж сиділа мовчки цілими днями. Дивиться кудись поміж людей, думає про щось своє і ні пари з вуст. Покличемо «Їсти за стіл не йде». Сидить, ніби й не чує нікого. Мати ввечері з ложки залє їй у рота щось, та мовчки прокотне і знову сидить. Ми вже і плакали, і вмовляли її, не чує нас. За кілька днів тьотя ніби прокинулася, схаменулася і підхопилася, кудись побігла. Ми за нею, а вона впала на коліна перед образами і пробачення у Бога просить. Та так щиро, що ми не втрималися та розплакалися. З того часу тільки те й робить – то сидить на лавці у німому мовчанні, то падає перед образами на коліна. Їсти зовсім відмовилася. Матері вдавалося в день залити їй до рота лише кілька крапель води. Тьотя почала сохнути, як і її стьопочка. Викликали фельдшерку, вона оглянула тьотю та сказала, що тіло у неї не хворе, хворе душа. «Будьте до неї ласкаві та уважні», – дала вона пораду. «Та хіба ж ми не старалися?» Прийдемо, попритуляємося до неї з усіх боків і розмовляємо, і плачемо, але вона нас не чує, і все Я вже й книжку кривенька качечка з бібліотеки принесла Сиджу, читаю, поглядаю на тьотю, хоча б один м'яз на обличчі поворохнувся На сороковини пішла з нами тьотя на кладовище Побачила могилку сина, згадала Впала на неї знову пробачення просить Попрощалася з сином та пішла покірно за нами додому Йде така смиренна, така тиха, лише похитується, бо стільки днів нічого не їла. Прийшла додому, лягла на дерев'яній лавці, руки на грудях склала. Ніби заспокоїлася, думаємо. Мати взяла ряднину, підійшла до тьоті, щоб її вкрити. «Нема у вас, дітоньки, більше тьоті», – тихо сказала мати. «Померла вона. туги за дитиною померла. Полегшення у житті ми відчули на початку 50-х років». У той час ми вже не голодували, хоча розкоші не зазнали. Я вже не ходила у латаній, перелатаній та перешитій сукні, а мала ситцеві платтячка. Кожного літа я працювала разом з дорослими в колгоспі. Маняша взагалі пішла працювати після четвертого класу. Їй доводилося працювати на рівні з дорослими, не маючи поблажок для її юного віку. Вона з нетерпінням чекала літа. «Коли ми з Валею, підемо на роботу і будемо цілісіньке літо разом». Того літа я закінчила 9 клас. Ми знову були разом. Зазвичай ми працювали в полі, на бокосах жита. Жито чоловіки косили косами, а ми, дівчатка, разом з жінками брали його та в'язали спочатку в снопи. Снопи складали в полукіпки по 30 штук, потім їх звозили на конях у велику скирту, поруч з якою працювала молотарка. Найприємнішою була обідня перерва, коли ми похабцем їли, запивали водою з дерев'яної бочки та швидше бігли до коней. Ми найбільше любили кобилу ласку. Вона пережила тяжкі повоєнні роки, зорала не один гектар земельки, рятуючи людське життя від голоду. Ласка була вже старенькою, але все ще працювала в колгоспі. Біжимо на випередки до ласки, а вона вже радіє, бо знає, що дому шматочок цукру. А ми втрьох, я, Валя та Маняша, сідаємо вверхі та їдемо до річки напувати ласку. Шуткуємо, доріємо, співаємо «Три танкісти хотіли б їсти» та заливаємося сміхом. Біля тихої заводі зупиняємося. Ласка одразу ж йде пити воду з річки, а ми в платтях з криками біжимо по воді, потім пливемо до протилежного берега. Води рідної річки приємно лоскочуть тіло, знімають втому, надають сил. Впадемо на зелений моріжок травички, але лише на мить. Підхопимося, нарвемо ромашок, поплетемо віночки, повбираємося. Доки ласка скубе на березі травичку, пливемо до неї. «Обмиємо її в палі боки, нехай і вона освіжиться. Та знову повертаємося на поле». Так було майже щодня. Одного серпневого дня ми повернулися з обідньої перерви, а Петрусь почав над нами кіпкувати. «Сміливі на ласці кататися. Вона добра, лагідна, на ній і дитина зможе. А на зоні боїтеся?» «Не знаю, хто таку кличку дав чорній кобилі, але вона їй пасувала». Кобила була молода, норовиста, і не кожного підпускала до себе Якщо такий сміливий, то сам на ній їзди, відказала я Петросеві А я її їжджу, а ось ви, боягузки Це ми, боягузки, Маняша стала перед ним, зухвало поставила руки в боки Ми такі ж, як і ви, у нас рівність, чи ти не знав? Якщо рівність, то сідай вверхі Ай сяду, Маняша гордо скинула голову не слухай, дурня, тихо кажу подрузі. Ти ж знаєш, що кобила не до кінця об'їжджена. Я йому доведу, що дівчата нічим не гірше за хлопців, голосно сказала маняша. Не встигла я й оком моргнути, як маняша хвацько скочила верхи, і в той же час Петрусь цьохнув кобилі по стегнам лозиною. Вона заіржала, стала дибки, брикнула задом, і за мить маняша перелетіла через неї та впала попереду кобили. «Навіжений!» – заволала я з Валею в один голос. Підбігли ми до подруги. «Як ти?» – питаємося. «Нічого!» – кривлячись від болю, відповіла Маняша. Кіпчиком дуже вдарилася. «Ну що, накаталася?» – регоче Петрусь. «Ось я тобі!» – Маняша показала кулака Петрусеві. «Що ти? Пожалієшся мамі?» «І пожаліюся!» – відказала Маняша, підводячись. Можливо, вони ще довго б сварилися, але раптом задзвонили у селі дзвони. Всі кинули роботу, повернулися в бік села. Там вгорі стояв стовп чорного диму. «Пожежа! Хтось горить!» Люди кинули роботу, побігли в село. І ми втрьох побігли. Дзвони завжди сповіщали про пожежу. Коли прибігли на вулицю, де горіла хата, там було повно людей, які носили з колодязя воду у відрах. «Наша! Наша хата!» – скрикнула Маняша. Дійсно, горіло їхнє житло. Як навіжена забігала маняша навколо, вона помітила своїх двох молодших братиків, але матері ніде не було. «Де мама?» – питалася вона людей. Але ніхто жінку не бачив, хоча вона повинна була бути вдома, бо лише вчора повернулася з лікарні, де лікувала хворе серце. Коли пожежу загасили, на згарищі знайшли обгорілий труп. Скоріше за все, жінці стало зле, коли вона порвалася біля печі. Вона так і померла з кочергою в руках. Маняша спочатку плакала, потім завмерла, ніби закам'яніла. «Я вже ніколи не пожаліюся мамі», – тихо сказала вона, витираючи очі хусткою. Після поховання вдови виникло питання, куди подіти дітей. Житла не стало, родичів не було у них. Сусідка згадала, що у неї залишилася адреса двоюрідної сестри батька дітей. Колись щодо війни вона приїздила до села в гості з чоловіком, який був військовим. Мати Маняші була неграмотною, то генеральша, як її одразу охрестили в селі, про всяк випадок залишила адресу сусідці. Жінка одразу ж підбила на пошті телеграму у Москву, а наступного тижня отримала відповідь «скоро приїду». І справді за кілька днів приїхала генеральша. Ледь не все село бігало, щоб подивитися на її шовкову сукню в червоні квіточки, яка була стягнена на червоним лаковим блискучим паском. А взута вона була в лакові червоні туфлі на підборах з чорною пряжкою. Жінка мала пихатий вигляд, а її фарбовані кучері весь час спадали на лоба та прикривали на фарбовані вії. Мені ж запам'ятався запах її парфумів. Від жінки незнайомо та приємно пахло. Я була поруч з Маняшою, коли жінка кинула зверхній погляд на мою подругу. «Я прийняла рішення», – сказала вона, а бідна Маняша від напруження боляче стисла мені руку. «Я заберу тебе в свою родину». «Дякувати Богові», – вирвалося у сусідки дівчини. «Будеш глядіти моїх дітей», – продовжила генеральша. «У мене двоє хлопчиків, а доглядальниці потрібно платити гроші. Ти будеш жити у нас, ми будемо тебе годувати та вдягати. Ти згодна?» А братики, тремтячим голосом запитала Маняша. Я не сонце, щоб усіх відігріти, сказала жінка. Вони вже не такі маленькі, щоб не вижити в дит будинку. Маняша невтішно розплакалася, а за нею тужливо затягли братики. Але що вдієш, наступного дня дівчина була бліда, як крейда, очі червоні від плачу, в очах страх перед невідомим майбутнім. Щоб не травмувати молодших братиків, які спали у сусідки, Маняша поцілувала їх і тихенько вийшла з хати. Я пішла проводжати подругу до автобусної зупинки. Ми йшли мовчки. Попереду генеральша, за нею Маняша з приреченим виразом обличчя, поруч з нею я йшла, а вже за нами потяглися сусіди дівчини. Коли підійшов автобус, Маняша не витримала. Вона припала мені до плеча, і ми обоє розплакалися. «Не плач, – сказала я, – не можна дорогу поливати слізьми». «Мені страшно, – прошепотіла подруга, – і стільки в її словах було болю та відчаю, що у мене запекло в грудях». «Все буде добре, – сказала я, – ти будеш мені писати, а коли станемо дорослими, ми обов'язково зустрінемося, добре?» «Згода, – відказала меняша та посміхнулася крізь сльози. «А ти не будеш сміятися над моїми помилками, бо я лише кілька років провчилася в школі». «Ти що, моя дурненька? Я буду рада звістці від тебе. Я ніколи, чуєш, ніколи тебе не забуду. І оте яблуко, яким ти мене пригостила, буду пам'ятати все своє життя», – заприсягнулася я Маняші. «Пора», – дала команду генеральша, коли автобус зупинився поруч нас, обдавши курявою. Сусідки мовчки подивилися на жінку. «І не дивіться так на мене», – сказала генеральша. «З голоду Маняша не помре, це я вам обіцяю». Жінка взяла валізу, пропустила поперед себе дівчину, а потім повернулася і вже з салону автобусу сказала «І не генеральша я, а майорша! Це так, до вашого відома!» Жінки на те нічого не відказали. Братиків маняші забрали до інтернату, а від маняші я не отримала жодного листа, так і не дізнавшись про її подальшу долю. Проте своє слово я стримала, я все життя пам'ятаю, і її замурзане личко, і нашу дружбу, і оте незвичайне смачне яблуко. Того ж літа батько добудував нову хату, і ми справили входини. У порівнянні з нашою старою похиленою хатиною вона здавалася такою великою, просторою та світлою. Новенькі мости неприємно скрипіли під ногами, ніби наспівуючи пісню. Всюди пахло фарбою та свіжою деревиною. Не встигли ми навтішатися новим помешканням, як материна сестра заявила, я поїду від вас. Коли? Чому? І куди ти поїдеш? У мами посипалися питання. До Горпини, що живе на кінці села. Приїхала її донька з Донбасу. Це та, яка перед війною вийшла заміж за шахтаря та виїхала з села? Саме так. Я розмовляла з цією жінкою, і вона мені розповіла, що живе у невеличкому шахтарському містечку. Гарно там, і квартири з усіма вигодами дають. І хто тобі її там дасть? У розмову втрутився батько. Чекає на тебе квартира з водою та вбиральною. Жили в тісноті та бідності, а тепер і хата є, і не голодуємо. Чого тобі тут не вистачає? Хочу іншого життя для своєї доньки. Звичайно, я вам усім вдячна за те, що сприймали мене з донькою як найрідніших людей, але зараз інші часи. «Я не хочу, щоб моя дитина на все життя залишилася працювати в кологоспі та жити в селі». «І ти бач, яка?» – хмикнув батько. «Міською захотілося бути, руки бруднити на бридлу. Чи гній почав більше тхнути?» «Зовсім не так. Доведеться бруднити не лише руки, а й усе тіло», – сказала жінка, – «бо я буду працювати шахтаркою». «Шахтаркою?» Вирвалося в мене, але це неможливо, у нашій соціалістичній країні давно заборонена праця жінок на шахтах Це вас так вчать у школі, сказала вона, але зараз не вистачає чоловічих рук, а шахти повинні працювати, тому й мої жіночі руки знадобляться Це неможливо, я палко заперечила Там працюють жінки-шахтарки, так мені сказали, і їм надають житло, тож я збираю речі та від'їжджаю «Коли?» – запитала мама. «Завтра». «Як? Так швидко? А як же Наталія? Я поїду з донькою». «О, Господи!» – у мами покотилися сльози. «Як так можна, не знаючи куди і як, а якщо там не приймуть тебе на роботу? Кілька днів я зможу пожити у знайомої жінки, потім влаштуюся на роботу, мені дадуть кімнату в гуртожитку, а потім і свою окрему квартиру». «Гарна казка!» – зітхнув батько. «Але завжди гарно там, де нас нема. Можливо, хоча б Наталію залиш у нас, доки сама влаштуєшся?» «Ні!» – скрикнула Наталія. «Я поїду з мамою». Наступного дня ми провожали їх усією родиною. Материна сестра вклонилися рідному подвір'ю, ніби відчуваючи, що вже ніколи сюди не повернеться. А в новій хаті залишилися лише наші мати з батьком та нас троє». Мені залишилося пожити в батьківській оселі лише рік. тому я закінчу школу та поїду вчитися. Зараз нас називають дітьми війни. Якось це неправильно. Війна вмивається людськими слізьми, живиться тисячами загиблих людей, запиває їх людською кров'ю, йде по кістках, руйнує не лише міста та села, але й душі. Вона жорстока. Вона вбивця. Вона розлучниця, вона відібрала, вкрала та з жерла, нещадно проковтнула наше дитинство. Війна не може мати дітей, але нас чомусь називають дітьми війни. Читала Точенюк Ольга. Продовження цієї розповіді ви можете знайти на моєму ютуб-каналі у списку відтворення «Невурдалаки». Якщо сподобалась моя озвучка, натискайте вподобайку та підписуйтесь.